Jabur 20 dari ayat 1 sampai 9 Untuk pemimpin musik Mas Murdaud, Semoga Tuhan mengabulkan doamu pada waktu kesusahan. Semoga nama Allah Tuhan Ya'kub melindungimu. Semoga dia mengantar pertolongan kepadamu dari rumah sucinya dan memberimu kekuatan dari Sion. Semoga dia ingat akan segala persembahanmu dan menerima korbanmu. Semoga dia mengurniakan hasrat hatimu dan menyampaikan semua tujuanmu. Kami akan bersukacita dengan penyelamatanmu dan mengibarkan bendera, merayakannya dengan nama Allah Tuhan kita. Semoga Tuhan mengabulkan segala rayuanku. Kini aku tahu, Tuhan, Menyelamatkan orang yang dipilihnya Tuhan akan mengabulkan doanya dari surganya yang suci Dengan tangan kanannya yang menyelamatkan Ada orang yang meletakkan kepercayaan pada pedati atau kuda Tetapi kita semata-mata mengingati nama Allah Tuhan kita Mereka telah tunduk dan rebah Tetapi kita telah bangkit dan tegak berdiri Selamatkanlah Raja ya Tuhan, semoga engkau menyahut apabila kami berseru.